naslednji govorec je kolega sodelka doktor Rudi Kotnik, ki bo govoril o pojmovni mreži pri poukujo na Maturi. takoj za tem in kratki razpravi sledi odmor in potem nadaljujemo. A pozdravljam še z moje strani. Torej Kot vidite, je ta naslov predvsej drugačen, uh, videti je bolj pragmatičen in uh, si pa hkrati želim, da bi v vsem tem, kar bom pokazal, tudi nekaj te tematike, o kateri, o kateri je govoril Polega Šimenc, nekaj od tega bom mogoče namikno spomnil, uh, ostalo pa mogoče lahko sami najdete. Torej, izvedeva je zelo pragmatična. Jaz sem nabral nekaj iz zadnjega obdobja takih eh, malenkosti, eh, ki sem jih delal eh, in razmislek o tem, kaj počnemo, kaj je kaj tako, tako pragmatičnega. Ne? Eh, torej, namen tega prispevka je začeti s preprostostjo, lahko bi rekli tudi v termini, ki jih je uporabil, kolega Šimec. in prehod pokazati na možnosti njene kompleksnosti. Uh, predstavl bom en zelo droben primer teksta, odlomka uh, in poskuso nakazati, kako lahko dijakom, govorim tudi o študentih, pomagamo od preprostosti do kompleksnosti, Pri razvijanju nekega pojma, ki ga zdaj izpostavljam, prav se pravi pojmovne mreže. In seveda se to nanaša na maturitetni esej, zdajš na pola dve, v katerem letu je bilo zamenjeno? 2017 se zdi. Kaj? Leta 2012. A tako, no, ker ko iščemo ne včasih to problem. No, in Moj namen je, da preidem torej, na to konceptualno podlago tega, kar bom pač počel. Torej, vzel bom en primer, če bo čas, še drugi primer, imam pa še tretjega na zalogi, ki je, za katerega domnjevam, da bo, ne bo časa. Uh, začel bi z navodili, jih dobijo dijaki, ko imajo pred sabo maturitetno polo, govorimo o maturitetni poli dve, kjer so navodila zelo bi rekel jasna, bodite pozorni na analizo ključnih pojmov in na problematizacijo njihove samoumevnosti ter na razlago in argumentacijo stališč, ki jih boste v sae predstavili. Torej, s tem na nek način novodilom se srečujem, bodisi kot učitelj, V tem smislu, uvoda v in je čistno pomembno, a gre za dijake v zadnjem letniku iz srednje šole ali pa za študente v prvem letniku nekega povoda v filozofijo. No, in zato seveda sledi smiselno vprašanje, ne? ali pri pouku res delamo tisto, kar pričakujemo, da bodo dijaki na koncu znali. Iz tega sledi to jasno sklep, če torej želimo, da bodo znali analizirati pojme, vz. izdelati tako imenuano pojmovno mrežo, <tose> nasmisleno, da to s njimi delamo. Torej, jaz nisem vedel, kakšna publika bo, ampak domnejo vsem, da vsem ne bo jasno, zakaj gre in se tistim, ki svede imajo to mozincu kaj pojmovna mreža je. Uporablja se svede v didaktičnih, bodi si navodilih, diakom ali pa v tekstih, Spada v koncept poučevanja, katerega sestavni del je preverjanje znanja v obliki problemsko zastavljenega eseja. No, in v, ta, v takih maturitetnih esejih, za tiste, ki tega ne vedo, je bodi si neka kontroverzna trditev, kot je to v primeru naše mature, ali pa nekega vprašanja, kot, dileme, kot je to v mednarodni maturi. No in ta dilema terja neko problematizacijo ključnega pojma in pojmovno analizo pojmovna analiza torej sestavni del obojega. Torej, kakšni bi bili primeri možnega poučevanja za uporabo konkretno filozofskega besedila? Zato bom vzel čim bolj preprost primer, ki bi ilustriral to možnost pomoči, vendar seveda čistim dijakom, ali pa študentov, ki sami, brez pomoči učitelja, tega še ne zmorejo. Ne? Se ka gre za predpostavke, v katerih kolega Šimenc govoril, da jih imamo kaj, da dejaki ali pa študenti že znajo. No, in seveda izjiv, ki je tukaj je, če je prostor za filozofijo. Uh, konkreten primer, ki ga bom vzel, uh, Možno izhodišče za ta tekst, ki ga bom predstavil, je Milova kritika deontološke etike, s čimer se zdaj ne bomo kvarjali, in bom šel direktno na ta odlomek. Skratka, ena dilema je že, kakšen in kateri odlomek izbrati, ko želimo, bodisi dijakom, pomagati pri njihovi poti k maturitetnemu naseju ali pa, Diakom, oziroma ali pa študentom, ali pa študentom didaktike, ki pripravljajo nastop na gimnaziji. In moje delo se predvsem na to dosti najbolj, eh, največji razmisek je potrebno ravno tukaj. No, ta eh, tekst je iz originala, oziroma to, to odlomek je original. Eh, tukaj sem pa, eh, tukaj pa mojega prevoda, ker seveda slovenskega prevoda nisem imel na razpolago, ko sem tole. Če damo dijakom oz. študentom tekst, ki ne bi čim bolj strnjeno podal nekaj, o čemer avtor govori in ki ne bi se vede omogočal razvite pojmovne mreže, ja včasih so potrebni dolgi citati ali pa uh, izseki iz različnih delov, ki, ki so strnjeno iz celote. No, tukaj imamo pa srečo en primer, kjer nam John Stuart Mill v treh stavkih pove nekaj, kar je že lahko podlaga za to, ko je menovano pa imel namrežo, no, In seveda, to, ki kar delamo na naslednjem slajdu, je to, kar lahko od dijakov uh, pričakujemo. In decimo, tudi pri delu študentov, ko se pripravili za nastope, je zame soočenje s temi predpostavkami, koliko tega Lahko od njih pričakujem, koliko pa je preveč. Eno je, da enostavno izberajo tiste pojme, ki se jim zdijo ključni ali pa pomembni za konceptualizacijo. To se vede skupno delo, da enostavno počrtajo tekste tiste besede, ki naj bi bili filozofski pojme. No, naslednji korak, to je še en citat, ki ga tako možno uporabiti za vsak slučaj, če pač se s tistim nismo zadovoljili in spostavljamo boče kajdu prvi ne. No. Jaz bom skakal malo intja in nazaj na slajde, ker drugače nastavno ne morem povedati tega, kar imam med. Torej, ena stvar je, da damo odjakom nalogo, da najprej se sami narediti pojmovno mrežo. Se pravi, da vzamejo iz teksta ključne pojme na svoj način, seveda, in iz njih napravijo schemo. Navodilo pri tem moje je, kako John Stuart Mill razume moralno zdalovanje in s katerimi pojmi to pojasni. No, in še en dodatek, ki je lahko že izzil uh, en korak više, uh, schema naj sledi hirarhiji kako te pojme hierarhično urediti, uh, s kakšim namenem to je drugo vprašanje. Torej spet govorimo torej o predpostavkah, ne, kaj pravzaprav lahko pričakujemo. Tukaj je en primer, Uh, tega nisem jaz naredil. Ne? To je tak poskus. Tako. Takih stvari jaz ne znam, animacijo, tudi torej se za to se videli, jaz tega nisem delal, ne. Tukaj le spodaj je uh, koristnost uh, tukaj notar, uh, ker pač, uh, ja, to pa ne vem, kam dati, ne. Dobro. No, torej, to je izhodišče. Zame je to tisto izhodišče, aha, na kaj lahko računamo, kje začet na, na kakšen način, torej, kako lahko, na kakšni tip vednosti lahko računamo, ne? To, kar sem prej pokazal, je bil nek eksperiment, ki kaže, ki kaže neko realno stanje razumevanja. Ena možnost s tem pokaže prvega koraka in naslednji korak je v skupni diskusiji študenti oziroma zdjaki narediti to, kar je na nek način pot v pojemovno mrežo oziroma hirarhijo uh, Torej Kako torej vziv za dijaka ali pa študenta je, kako pa molnji aparat avtorja uporabiti v veseju in torej kreativno z lastnimi primeri izpeljati argumentacijo. Ne? Skratka, to je tisto, kar pravzaprav bi bila ena bolj taka neposredna pomoč, bodisi si tako v njihovem eh, trudu za tist končni cilj ali pa študentom, ki se pripravljajo za tak poklic. Uh, tole bom samo na hitro pokazal, da pokažem, uh, kako je to v eni konkretni situaciji tukaj zgledalo. Uh, to je prerisano iz table na hitro. Uh, moja poanta je pa to, da pokažem, zdaj bil na mal lepši način, uh, da ni zbolj skica, kako ta dialoški poskus, kaj ta dialoški poskus lahko prinese v pojmovni mreži, pri izdelavi mreže. mreži. Torej, zanima nas. Vprašanje tukaj niti ni pomembno. Recimo, v prejšnji skici se lahko vrnemo na njo. Je bilo videti, da smo eno filozofsko dilemo vprašanje iz dela na enem literarnem tekstu, konkretno je bil to Šlinko Bralec, tista situacija, ko oče, sinu svetuje glede njegove moralne dileme. No, tako. No, in Torej, iz tistega je izšlo vprašanje, ali, ali smem delovati v dobrobit drugega proti njegovi volji. No, v diskusiji je prišlo do točke, ko se je izkazalo potreba, po problematizaciji ključnega pojma, se pravi dobrobit posameznika, ali seveda govorimo o moralnem delovanju, kaj eh, bi zato lahko nam, kako nam lahko pri tem pomaga mil, John Stewart Milne. No, prvi izziv je, kje začet? V tekstu, ki smo ga prevideli, lahko ga vrnemo nazaj, če želite, ni ključnega pojma, ki ga pa navadi, se vede v razmerju, do deontološke etike je potrebno nujno omeniti skratka, posledic. Ne. Posledice najdemo so implicitno prisotne. In to je že prvi izziv za dijaka ali študenta, da v tistem tekstu, kjer posledice niso neposredno direktno menijo, ne jih ne. No in seveda sledi potem hierarhija pojmov, da so posledice lahko nekoristne, škodljive, neutralne in tako naprej. Skratka, da pridemo do pojma koristnosti, do se vede pojma sreče kot ugodja ali neugodja. In se vede, da ne gre samo za me, kot pa znika pri, kot odeljočega, ampak tudi za ve, večino ljudi, ki je pri tem odelježena. No in tako pridemo spet nazaj, kjer smo začeli, to je poskus ene hierarhije, pojmov in pojmovne mreže, kaj pojmov, te pojmovne mreže, na, na niče lahko to tehnika, to je lahko tehnično sredstvo, da, da si naredijo kognitivno skemo, ki jo lažje shranijo. le lažje shranijo, kot pa tisti citat, s kateri se neveda drugega pomaga včasih, kot da ga zgolj povzamejo in ne da bi na nek način uh, se ustavili pri posameznih pojmih. Ne. Tukaj pa seveda sledi naslednji, naslednji korak, uh, namreč tukaj je začetek, začetek nečesa, kar pripelje do problematizacije posameznih pojmov, kar se vede, terja tisto namo To je spodbuda za raziskovanje pomenov pojmov, kar terja nadaljne podrobnejše branje. Skratka, to je simulacija za to, da grejo uh, dijake ali študentje brati samega Mila, kar bi sicer sami od sebe težko naredili, zamejo citat in to je to, uh, si ga zapomnijo, nesejo na maturo in tako dalje. Ne. Torej, vabilo v filozofijo, kolikor lahko govorimo pri Jono Stuyardu Milo, je vabilo v podroben razmislek o teh pojmih, podroben razmislek, kaj pravzaprav pomenijo, kako jih on razvija, recimo on konkretno v polemiki s svojimi nasprotniki, posamezne pojme obravnava in ga včasih ne dobimo iz direktnega konteksta, ampak iz polemike in tako naprej. No, to je pač tist korak v problematizacijo, v kompleksnost zadev in v razmislek pojmov, ki so na vidi samo umevni. No, in kot sem rekel, ta pojmovna mreža je lahko le tehnika, lahko je en vidik metodologije, lahko pa sledi načelov, če ja katerim. In tukaj se počas bližem temu, o čem je regovoril kolega Šimenc. Uh, Vprašanje, ki je za diskusijo, ali tako obravnava filozofskih vrstitev, lahko sploh ima kakšno konceptualno podlago. Seveda vprašanje, s katerim konceptom počevanja je skladna. No, in tukaj grem v zgodovino tudi svojega poučevanja, in tisto, kar je dejstvo, je, da se je v 70-ih letih v evropskem prostoru odvijala diskusija o tem, ali počevanje filozofije sledi historičnemu pristopu, ali historičnemu, ali pa sistematskemu se pravi izgodovila filozofija kot sistematika, torej to je na eni plati ali pa problemskemu. Ko sem jaz prišel v stik s kolegi na Evropskih srečanjih v 80-ih letih, sredi 80-ih let je bila ta diskusija že passej in takrat so nas enostavno samo tukaj da nekaj več v Evropi v Italiji, ne učijo zgodovine filozofije, ampak uh, problemsko. Ne. Torej, uh, ta problemski pristop je imel in v nemškem prostoru še vedno ima dve legitimni in legalni obliki, kar bo razvidno iz naslednje uh, scheme. Skratka, če gledamo to zgodovinsko diskusijo, historični ali problemski pristop in ugotovimo, da je pa se, kaj torej ostane, kaj je ostalo v 80-ih letih, ne, torej delema ali učiti znanje v filozofiji, ki sledi izvorno hegelovskemu principu podoživljanja filozofije in ki ga danes na nek način reprezentira Rehfusov model. Na drugi strani, filozofija kot dejavnost, ki sledi izvorno kantavemu uh, principu ali načelu razvijanja samostojnega mišljenja, in temu sledi na nek način Martensov konceptu današnji, današnji Martensov. govorimo o nemškem prostoru. Ne? No in to je tista, velika situacija, ki je mene pripeljala v sredi 80-ih let v razmisli, kako ni bil jaz sam očil, in ki je na nek način bila bistveno spodvojena zame z uvedbo mednarodne mature Ker sem dejansko moral, ne bom rekel tako rekel, čez noč, ampak vendar na en drugačen način začeti uh, učiti filozofijo, če zahotil, da bojo uh, dijaki uspešni in amaturni. No In seveda uh, te poti sta legitimni dve. To je začasna hipoteza, ki jo bom kasneje še malo drugač uh, op, pokazal. In seveda je ključno vprašanje, kaj z toh je filozofija v šoli ali tisto, kar počnemo, je sploh filozofija. Na, na eni ča, strani filozofijo, kaj filozofija je, določa, uh, določajo dokumenti, v našem primeru katalog, kjer so postavljene zahteve, kriteriji ocenjevanja in tako naprej. Ne. Na drugi strani, kaj filozofija je samo na sebi filozofsko vprašanje in splošno razumevanje filozofije seveda je zato v narekovajih, ne. osebno je pa intimna stvar, osebno razumevanje filozofije ki je so vdeleženo prijem. tem. No, in seveda koncepti poučevanja, o katerih sem prele govoril, so ravno tako sestavni del tega, kar nastopa v šoli kot filozofija. Torej, ta koncept, kakršen ga imamo v slovenski maturi, je nastal v 90-ih letih, je rezultat tega zgore navedrnega, predhodnica uvedba mednarodne nature, na, katere, na katero smo se začeli pa pripravljati konec 80-ih let. In je bila za me en najbolj, če ne najtežje izkušno preizkušno odživljenje. Torej, to vprašanje, ki sem ga že omenil, Kaj je filozofskega v našem pouku in početju? Ne? Torej, didaktiki, kolega Šimens je ravno tako danes, že to ime, torej tri pojme, problematizacija, konceptualizacija in argumentacija, tisto, kar ne bi karakterizirali filozofsko početje. V mojem primeru, ki sem ga prej navedel, je to pač nekaj, kar se nanaša na konceptualizacijo. In seveda hkrati zahteva vsakokrat ar, eh, problematizacijo, ko preverjamo pojme, ko razmišljamo o pojmih, ne, je seveda tudi problematizacija. Tako kot poskušamo neko vsakdanjo izkušnjo ali pa neko drugo izkušnjo, s katero se ukvarjamo, spravno filozofsko ravno pomeni, da tisto dilemo spravimo v eno filozofsko formo, zastavljenje filozofskih vprašanj je za dijake in za študente ravno tako lahko eh, težavna zadeva in nekaj, kar česar se lahko, hkrati tudi naučijo. No in se lahko vrnemo na naš odlomek, na to, kaj mu predhodi, kako ga uvedemo in s kakšnim namenom. Se pravi, jaz sem ga uvedil z konkretno odlomkom iz Šlinkovega bravca, s tistim odlomkom, ki se je men zdel filozofsko relevanten in v diskusiji seveda sem sledil temu, ker so dejaki ali pa študentje prinašali in po tem dialogu sem postopno zbiral tisti material, na katerega sem potem usmeril pozornost in iz katerega je nastala potreba po problematizaciji ključnega pojma. Torej, to je pač ta, ta primer koncepta. Če torej želimo, da bodo razvili dijaki v eseju pojmovno mrežo, je seveda smiselno, kot je že na začetku rečeno, da se tega učijo pri pouku in da ključni pojem poskušajo razumeti oziroma dojeti z analizo, se pravi razviti avtorom mrežo tistih pojmov, ki je ključni pojem prosnejo. Pojmovna mreža je tudi izzil, ko je odnos med pojmi, ki tvori strukturo in mokoče, treba šele spostaviti. Se pravi, ena možnost je, da hierarhije enostavno sploh ne ponudimo dijakom, ampak da je seveda to njihovo delo in da so pri tem udeleženi v tem poskusu, kako ta hierarhija poteka. In seveda, to je hkrati vse čas, vse čas poskus samostojnega razmisleka ali pa v bilo v samostojni razmislek. Torej, in seveda hkrati v bilo, v poglobljen študij izvornega filozofskega besedila, kot, in se, kot in tudi seveda mogoče drugih besedil. Konkretno, če gre za ta droben glomek izmila, Mila, ki ga najdemo, oziroma v tistem tekstu je polemika s svojimi nasprotniki in tako naprej, najdemo seveda v času Googla še kakšne druge tekste, ki kažejo, mogoče ne vem, Milovo kritiko, Kanta, kako se je pravzaprav mirolodov vsega tega, ki je za njega je bil problem, kako ga je on rešil, in tako naprej. No, to je pač ta spodbuda uh, za samostojni razmislek, divjakov. Torej, tak razmislek polmo ne pušča samo omejenih, uh, in gre korak dalje. In se vede dejaki so pri tem vabljeni in seveda stimulirani, da v vsem tem početju uporabijo argumentativen način oziroma da utemeljijo svoje uh, razmisleke. Torej, to je po eni strani tisto, kar bi lahko bilo solidno znanje uh, za razumevanje uporabo pojmov. Ne? Skratka, ta schema je nekaj, kar je neka kognitivna schema. In seveda pri pisanju eseja ali kakršnem kot drugim njegovem stanju, v katerem je, da nekaj razmisli in iz tega sproducira, je to, da se torej, ta schema aktivira in da skozi njo na svoj lasten kreativni način, svojimi lastnimi primeri potem uh, izpelje uh, tisto, kar se od njega pričakuje. <kuh> seveda, spet je predpostavka, nekaj pravzaprav je zmožen na posamezni stopni. Je pa seveda tudi to izzil za nekaj drugega, namreč kako zajeti realnost, svojo izkušnjo kakorkoli eh, pojmi, da je to vaja ali pa vabilo v to, da je konceptualizacija tudi, tudi to. Eh, torej, kakšno vlogo ima pojmovna mreža, V naši maturi je to del filozofskega razmislika v, v okviru danega filozofskega problema, v naslovu ESEA. In učiteljova vloga pri tem je tudi to, da najde uravnotežen pristop, ne ponuditi ali pa prinesti na preveč ali pa premalo. No, zdaj bom pokazal pač tisto novo schemo. Ali pa, ja, imamo popravka z koncepti poučevanja. in Moja poanta je, da pokažem da to, kar počnemo z enim filozofskim tekstom, če ga delamo na tak način, je to, v kateremkoli od teh treli, treh omenjenih konceptov poučevanja eh, mogoče po eni strani najti in je skladno s temi koncepti poučevanja. Ne? Torej, bodi si vznamo Rehfusov model, ki sem ga prej omenil, Ker je poudarek na tem, da je pod do filozofije samo v filozofskih besedilih in da se tam začne in da je vse ostalo tisto, kar sledi in da se to imenuje lahko rekonstrukcija ali kar kot drugega. Jaz sem se tukaj usredotočil samo na tri od sedmih faz. Ne. In da je torej to, kar smo delali, na nek način lahko nekaj, kar v rekli so v modelu pa še v tole pod do filozofije prek besedil v toči vem premiero tozi kako se pravilno govori nego prijan Marian A je iz italijanskega dela ja je. ja mene avtomatično na c vrže ne Tudi, če se trudim da da bi reko to, tozi Torej, to, kar je že bilo omenjeno, ja, je sestavni del tega enotnosti teh treh pojmov in se seveda konceptualizacija vsega tako problematizacije, kot smo videli kot v argumentacijo. Ne. In seveda tudi pri Martensu ne, imamo en pomemben del, ko pridejo a Martens temu pravi upeljava drugih partnerjev v dialog. Torej, za njega so to enakopravni partneri, in niso avtoritete, ja, in to je resno delo na tekstu, tudi tam, s tem, da se vede, predhodi to nekaj takega, kar sem jaz preposkušel pokazati. Tako, toliko imam mest s prvim primerom, koliko sem jaz časom? Mislim, da je ravno Dobro, uh, imam še drugi primer. samo, da vas, torej To bo itak v kakšnem tekstu, ki ga bom objavil, torej kako delati na podoben način s pojmom spoznanja, ko je, recimo, za primer, uh, avtor tega izbora je bil uh, en študent, ki je tukaj, uh, si je zbral za tisto, kar bo delal Četila ne more biti bil vedno, zdaj saj ne vemo, kaj, kdaj se na nje lahko zanesemo in kdaj ne. Torej, to je uh, vprašanje, legitimno vprašanje je bilo leta 2008 na maturi, da je videti, ne, kako si lahko pri tem začnemo pomagati z Dekartom, kako tukaj začeti. Konkretno, ne, en prvi izjiv, kako tale prvi uh, paragraf Dekartovih meditacij, brat, ki je začet in ki je, uh, je za dijake ali za študente težava v tem. Uh, in iz tega potem ostalo sledi. In spet nek poskus, naivni poskus, pa ste tole. Uh, razumevanja prvega paragrafa, se seveda bi imel pripombe, to je pač tisto izhodišče. Torej, mene zanima uh, eno, en, en izrek, ki ga večkrat uporabim, ne? to, kar je, je, oziroma what is, is, one follows another. Izhajamo iz tistega, kar je. No, in potem pridemo na pojemovno mrežo, in tako dalje. Ne. Naslednji izziv, sem imel pripravljen in bomo da v tekstu, kako branje Dekarta, če bi ga pokazal, uporabiti za razumevanje hustrljevih terminov. Ne. In kako torej samo z Dekartom za razumevanje hustrljev. Torej, to je zaenkrat to. Evo, kratke, kratko vprašanje, če preden bomo kaj <laughs> Morda za tiste, ki delate v srednjih pa je, država, ki, ki imajo to je Kje je začet, ja. Uh, kot sem prej povedal, tisti uh, je že vel, velik izziv uh, iskanje predpostavka. To je že više nivo. Ne? Ampak sploh kje je začet, pa namati kronološko začnejo. oni začnejo brati tekst na začetku uh, in konkretno pred kartovnem tekstu se vidi, ne, da pravzaprav na začetku ni ključ, da ključ je tam nekje na sredi ali pa na koncu. Ja. to je moja skošnje. Ne vem pa ali si imel še kaj drugega v mislih. Ja mislim, je vzdo faktično, Se seveda, da je to pa praktično, seveda sam vidim težave. gotovo je kot prva težava, če to praša študenta, preverimo si nek tekst in praša študenta, da dej kako za njimi bo šel prvo to bla prvo paragraf, to druge je to, skaka je neka težava, kako je česam kompleksna. Uh, povzeti nekaj enostapnega. To je toga prva težava. Uh, moja uh, težava je predvsem, da je bila dvojna. Recimo, tudi imaš kar right and wrong. Previlno načno. Alba pri Descartu resnično lažno. Ne? To je neka zadeva, kjer je na ravni terminologije težava. Tako. Druga zadeva, kjer je zame zanimiva iz, iz, iz tega kar sam vidim kot neki ziv, ki nek je pa gotovo pri teh izraznih, ki so sreče v godje, ne, nek problematizacijo. A mi tako razumemo srečni? Kako pa mi razumemo v godje? Je moče biti srečni, če te piš nev godje? Zdaj, da znotraj tega pojmovnika, kaj ga auto vzpostavi, upeleš nekaj, če bi ta šusterev izraznih, prostor, alternativ, da ne naredimo na, na, na na vidijo, da ti pojmi niso samo umevni. Testa samoumevnost je razumno to. Vzaljamo srečo, ampak je tako, pa se ne zavedamo, da bi srečo uporabljeno zlkača. In da, da na tej ravni potem malo zakuprecira med mojim pojmovnikom intricitnim, kot pojmovnikom, ki ga pravzaprav upelja. Ta tekst je, seveda, tudi provokacija. Provokacija ravno v tem smislu, kot ti govoriš torej razmislek o pojmih eno je pogledati, kaj avtor v, v samem tekstu pravi, drugič pa kakšne običajno common sense o pri tem, kaj, kaj ti pojmi pomenijo konkretno sreča. In se jasno, pri sreči uh, včasih si študentje za nastop na gimnaziji izberejo nekaj taddega, kar mislijo, da bo preprosto pojem sreče. Uh, in se Dejmo pogleda Aristotela. No, kaj Aristotel pravi o sreči? Je to res skladno s tistim, kar mi v vsakdanjem življenju razumemo kot srečo? In če hočemo tisto potem razumeti, je potreben en napor in uvideti to razliko. Ja, to so provokacije. Provokacije za razmislek, da niso so pojme samo omevni. Uh, jaz uporabljam pri pripravljanju na Z tem, da imenujem zadevo kot pojmobna schema, predhod pisanja od beseda. V izbariži do godene, ko je vijak že osmojil, kde vseh pitno piše koncept, v katerem bo veda, kako bo beseda pisana. Ja. Tako da to uporabljam naprej. Da, torej, to je tisto, kar jaz napočim, da potem znam napišen predsednica DSV po kateri potem v bistvu ves čas v tem nekem spletni da sem, sem postavljala to uporablajo pri pomočevalnih, da um, se spomnite tiste smo, tudi začeli ki ste dvoje, častika, ki se ga Naredni maturi dal natisem za to, da si problem noga. ja, komplem, če se spomnim. Ne, spomnim. se, ne. Ok, šel tiskar, ne A ja, ja, ja, ja, zdaj se spomnim, ja, ja, ja, no, no. no. Prekateri... Ja, ja, ja, ja. Uj, ja, ja, ja, ja, ja, v tisto kar mi pokažo, na gre, pa še malo postovali ki so uporabili v povčevanju, in izopiti na koncu je pa potem, zgodaj, da, kot to vse vrpimo, kot preberimo, drži, so pa pojmovne scheme, ki te relacije med polji pojasnijo. In potem je ti jak dol, že si pa, pa, pa kandidat za maturo narisa, tako pojmovno schema, v predu začne pisati vse. Kam? Na konceptni list v maturiteri, ki pa niso ima ja. koncept, ja, ja, ja. kaj mora napisati, ja, ja. kaj mora se no, to hrdi. No. In glede na to, da so pač dobro let, tudi ocenjovalci, je nekako jasno že naprej, da bo tisti, ki ima koncept tudi bolje pisel, vesel. Ja, se pravi, da se predvsej tukaj tisti, ki smo, ali pa delamo na tem, da verjetno pridemo več omen do podobnih ugotovitev in načinov delanja. In to me je seveda tudi zanimalo, ker jaz nisem imel pojma, kakšna bo publika. Jaz veliko raz delam na seminarjih, kjer delam z kot pa da bi predaval o tem. In seveda v tem primeru uh, nisem vedel, kakšna bo publika, zato vem, da za si, ga to da včasne, ker to že dati. So pa konceptualne vprašanja, ki so pa verjetno za kogarkoli zanimiva, ki se mi tudi na nek način spodbudil o tem. A, a, no, jo, jo. Fridi, Fridi ima vredno kakšno pripombo, ker bi si zelo želil sližati ne, kot si ekspert v to področje, Jaz sem te imel vščasne, kje je vzadil. Da ja ne bom kakšno napako naredil pri tem, ko mila... No, a lahko kaj poveš, kar si hotel? Ne, se bo zanimalo v, v poslednjih ja. da se če učence, z Ja, tako. Da tvoj primer dalje do tega, ne? nekaj, mora moralna gegema v tekstu, ne, v literaturi? Uh, ja, ja. Ampak bolj me zanima najbolj me zanima to da, ziz, eh, ker jaz imam ta problem kako studente motivirati da berejo filozofijo, ne? Ko se začne z njihovimi vprašanji, kako prihaj do tega, da je, da je mil relevanten. Tega nisem da zdaj prčeti, ne? Ker rečeš, hočeš no, začnemo s tem problemom, ne? Ali smeš ljudičega abstraktno pokariraš, ne? Ali smeš ona dobrobit nekoga proti njegovi volji, Uh, evo, <sukaj> ja. <sukaj> Zdaj, mislaki, To, kar se miš premilo, je ena totalna pojmovna zmeda. Zgravi, tudi če radiš pojme sreče, pred tem je dobro biti reče, skozi premilo nekaj, kar je popolnoma proti motivacijam sreče. Ne? Sreča je ugodje, oziroma Tako da mislim, da je eno od glavnih problemov, kot prej je, je kako motivirati nekoga, da sploh vzame čez ostank in roke. In da že po, po, po par stavkih ne reče, po ne, da je to popolnoma nerelevantno, da tehnično ne odgovarjamo na ja. ta vprašanja. Tako da me zanima, da uh, ta problem, ki se mi ga da, s tem zelo problematičen, da zgleda kot en odlog, ki je apsolutno ni relevanten, ilustrira, kaj konsekvencializem je, kaj načelo, mi na čelu S tem, s čim si začel, ne, tudi, ne vidim kako ali tem ja, uh, samo mimo grede. Uh, jaz sem že od kar, učim, kar sem začel učiti filozofijo konc uh, 70-ih let, na nek način živel Uh, tako, da sem imel uči odprte za to, kar se okoli mene dogaja. Ne? In sem prišel že v 70 letih v razred s tistim, kar je bilo prejšnji večer na televiziji, ki je bil samo en program, pa mogoče še drug, zdaj se ne da več, ne? ali pa kar sem opazil kjerkol drugje. Če pa danes gledate medije, vidi tisto, kar se ponavlja konkretno. Že drugi primere eutanazije v kliničnem centru, ne? zdravnik suspendiran. Skratka, ali je to zadeva, ki je vredna razmisleka, na kakšen način jo je mogoče misel. Ne? Skatka, jaz mam take primere iz sredanjega življenja kot pa iz literature. Ne? Če smetite, imeli bi ja. iz RTV, MC, ki ja. so dobili fotokopije, o To okay, je en Zdaj sedi vprašanje, ne? ali je mil relevanten, ali nam mil pomaga v razmisliku o tem. Zdaj pa, ali principilno, ali pa konkretno za rešitvo samega problema. In seveda akademsko filozofijo po zanimala eh, relevanca eh, rešitve celotnega problema. Dokončno ne, recimo. In jaz sem jo v teh gneh in dialog po mailu z kolegom Šištrom in uh, torej na nek način sva se vrtela okoli tega vprašanja, ali je razlika med akademsko in srednjošolsko filozofijo, ali jo ni. Ne? Ali je razlika samo v tem, kaj in koliko, ali še kaj več. Ne? Skratka, poanta srednjošolske filozofije ni In ne more biti skoli samo to, da se nek problem reši ne? in da se na najde najbolj relevantnega avtorja. In konkretno za, tistega primer, za tist primer iz uh, Pšeniko bravca, ne? ne bi bil najbolj relevanten uh, avtor, z kratka, moral lak, naj bi bil tisto, tisto odgovor na to dilemo. Ja, ampak za Šoltz tega prvič ne pozna. In drugič, za njega je pomembno, da se znajde tudi v množici mnogih drugih vprašanj, ki se lahko pojavljajo. In, in ta vprašanja so tista, ki prav pravzaprav narekujejo, da je korpus znanja in razumevanja tega znanja neka klasika, neka tradicija, in da znajo s tistim filozofskim materialom operirati in s tistimi pojmovni aparati operirati. In tle ta malenkostna razlika med akademsko in svetno šlovsko filozofijo. Ja, in seveda je jasno tudi, ne, če ugotovijo, da si z uh, Milov ne morajo pomagati, ja. Ne? Recimo, jaz sem delal, imam še zdaj, en izrezce, ki je iz časopisa, ne vem, če se spomnite, kot je leta 2000, uh, ena špudentka je hotela delati izpit za avto in je v izvolja v Kopru šla na pregled in je eh, tist zdravnik, ki je telo pregled za Vozniško, zahteval od njem ginekološki pregled. si spomnite tega? No, nastala afera v sobotni prilogi dela. Mam je še zdajje fotokopijo tega dva članka, dve pismi bravcu. Eden, ki izrečno zagovarja tega zdravnika in tudi zdravniško zbornico, ki je te, tega zdravnika podprla. In na drugi strani en zdravnik, ki pa se sistematično loti in pokaže, da je v zahodnji tradiciji mogoče razmišljati na dva načina o etiki, in pokaže ravno to eh, konsekvencialistično in deontološko pozicijo in seveda njihov eh, medicinski eh, kodeks, ki sledi na nek način iz teh dveh pristopov. Ne. In potem zanimivo, ne, kar ilustrira, ne, kako ilustrira Kanta, ne, to je zanimivost, pravi, ne, eh, Kantova deontologija po Kantu Uh, so nekatera dejanja vedno napačna in kot primer navede avtoinazijo. In grejo pač, se vidi, da se pa konc, ne? in se začne za nas še letom razmišljati. Ali je to res tako?